Ich komme jetzt zu meinem ersten Punkt. Was ist Intelligenz? Vorausschicken möchte ich, dass es bis heute keine allgemeingültige Definition von Intelligenz gibt. Je nach Fachrichtungen, also je nachdem, ob es sich zum Beispiel um Philosophen, Biologen, Psychologen, Soziologen oder Linguisten handelt, variieren die Erklärungen und Definitionsansätze. Dies möchte ich anhand der folgenden Auswahl illustrieren. Laut Wikipedia bezeichnet Intelligenz im weitesten Sinne die geistige Fähigkeit zum Erkennen von Zusammenhängen und zum Finden von Problemlösungen. Im Brockhaus findet man lediglich als Erklärung Verständnis, Erkenntnis, Denkfähigkeit, Klugheit, während in Meyers großem Taschenlexikon von 2003 Intelligenz definiert ist als übergeordnete Fähigkeit die sich in der Erfassung und Herstellung anschaulicher und abstrakter Beziehungen äußert und dadurch die Bewältigung neuartiger Situationen durch problemlösendes Verhalten ermöglicht und somit Versuch- und Irrtumverhalten und Lernen an Zufallserfolgen entbehrlich macht. Bei Cruz, Dean und Ritter 1998, Fachrichtungen Biologie und Kybernetik, wird Intelligenz beschrieben, als die Fähigkeit zu problemlösendem, einsichtigem Verhalten. Und der Psychologe Ernst Pöppel 1990 hebt hervor, dass sich der psychologische Intelligenzbegriff im Wesentlichen darauf bezieht, Menschen aufgrund bestimmter Leistungen, wie zum Beispiel Gedächtnis, räumliches Vorstellungsvermögen oder analytisches Denken, zu kennzeichnen, wobei der soziale Kontext häufig eine wichtige Rolle spielt. Dietrich Dörner, ebenfalls Psychologe, wiederum betont, dass Intelligenz beim Menschen untrennbar mit Motivation und Emotion verbunden ist. Ich zitiere, »Intellektuelle Prozesse werden beim Menschen geleitet von Wissbegier und Neugier. Ohne solche Motive keine Intelligenz.« Zitat Ende. Auf Howard Gardner, Professor für Kognition und Erziehung, geht eine der jüngsten Theorien der Intelligenz zurück. Gardner vertritt die Auffassung, dass wir nicht eine, sondern mehrere unabhängige Intelligenzen, also eine multiple Intelligenz, besitzen. Zum Beispiel die sprachlich-linguistische, die logisch-mathematische, die musikalisch-rhythmische oder die körperlich-kinästhetische Intelligenz. Es gibt viele glühende Befürworter, aber auch zahlreiche starke Gegner dieser Theorie. Ich möchte jedoch nicht weiter darauf eingehen, weil es den Rahmen dieses Referats sprengen würde. Welches Fazit lässt sich nun aus diesen vielfältigen Beschreibungen und Definitionsansätzen ziehen? Das System Mensch ist dann intelligent...